Ci si siamo presi e adesso abbiamo qui in redazione le compagne e i compagni eh, di Acrobax, quindi i compagni e le compagne di Renato. Eh, C'è anche Paolo che è stato presente all'aggressione e che ha subito l'aggressione insieme a Renato. E, eh, e appunto eh, sentiamo da loro, mh, intanto, appunto, la, la, intanto, la partecipazione a questo dibattito che, che è iniziato e che si svolgerà in maniera pomeriggio alle 17 ad Acro, via della masca Navale, e che però appunto sarà l'inizio di una difficile. Diciamo poco fa, fuori onda. è difficile iniziare questo. L'abbiamo visto anche nelle telefonate di questa mattinata, anche nei giorni scorsi. È difficile perché è un fatto se proprio se non nuovo, però è nuova la percezione che abbiamo maturato rispetto a queste vicende e ehm, è nuova la volontà, di cioè, la volontà di affrontarla. È nuova. Cioè, vogliamo toglierci di mezzo i luoghi comuni, le frasi fatte che pure fino a ieri ci avevano in qualche modo eh, aiutato a spiegare, diciamo aiutato, forse eravamo stati <coughs> noi eh, schiavi di, quelle, eh, di quei luoghi comuni mh, di interpretazione e oggi dobbiamo cercare di dare un'altra interpretazione perché è diversa la vicenda, intanto precisando il fatto, il contesto, il luogo, le persone eh, e quindi trovare altri... Eh, Linguaggi per leggere la situazione. E allora non ci rimane che dare a loro la parola, la diamo proprio a Paolo. Un attimo, verifichiamo se, se funziona. Garampato. Funziona? Perfetto, okay. Allora, intanto lo salutiamo e diretta in diretta e diamo la nostra solidarietà <ride> per l'aggressione subita. E va bene, raccontaci. Tu. Ma guarda, um, per me naturalmente è ah. un po' difficile parlare perché mh, insomma, è appunto come dicevi una questione molto nuova nel senso dall'idea che ci siamo subito fatti della, del fatto che non eravamo stati aggrediti da due militanti come, si può, come insomma, abbiamo visto in altre situazioni nel passato ma, era, ma è stata una situazione assurda per come si è sviluppata io e Renato eh, eravamo seduti fuori dalla festa mentre Laura, la ragazza di Renato era a casa. Um, è arrivata una macchina, um, da questa macchina è stato abbassato il finestrino, io e mi sono avvicinato pensando che volessero informazioni, e infatti mi hanno chiesto se c'era ancora la festa, io gli ho detto no, la festa è finita. e Dopodiché mi hanno detto no, perché non ve ne andate a casa, siete di Roma, che cosa state facendo qua, io, io avevo capito insomma che la situazione non, non, non stava andando bene e gli ho fatto guarda sì, stiamo andando via, non ti preoccupare. Ho messo le mani sullo sportello per, per non far uscire la persona. Renato ha provato a fare la stessa cosa, passando dal lato passeggero, ma il passeggero è, riuscito, è uscito in tempo. Diciamo. E a questo punto, la strada era abbastanza buia e io ho visto Renato e il passeggero che si prendevano e si allontanavano dalla macchina. E dopodiché, il mio, il mio aggressore è riuscito a uscire dallo sportello e ci siamo provato a colpirmi, non c'è riuscito, siamo rotolati in terra e questo è durato per una quindicina, venti secondi. dopodiché ho sentito Laura che urlava, uh, Renato che gemeva, ho lasciato... stavo ero sopra il mio aggressore e l'ho lasciato. Sono andato a vedere ho trovato Renato in una pozza di sangue, colpito in più punti. E naturalmente a quel punto i due aggressori nella mia testa sono erano già fuggiti nel senso non, cioè non, per me non esistevano più esisteva solo Renato in terra e Laura che strillava una situazione da tranquillizzare eh, ho chiamato subito il 118 abbiamo prestato il primo soccorso a Renato io gli tenevo le gambe alte e l'ambulanza è arrivata presto insomma questo è quanto la cosa l'aggressione eh, che abbiamo subito si è sviluppata in pochissimo tempo e, E, non, e, e da quello che, tra, che, che abbiamo visto non c'è stato nulla che ci abbia potuto far pensare prima che queste persone stavano uscendo con il coltello in mano questo, questo è quanto non c'è stata nessuna discussione nessuna lite non c'è stata nessuna rissa nemmeno, nemmeno a parole quindi nemmeno a parole nemmeno a parole eh, eh, sia da parte mia che da parte di Renato eh, C'è stato subito un tentativo di calmare la situazione. Renato, a quanto ho sentito da Laura, gridava leva quel coltello, leva quel coltello. E insomma, la situazione è stata appunto... Ci hanno preso e, e ci hanno colpito. Questa Ciao a tutti, eh, sono Giulia di Agrobax e... Intervengo subito dopo Paolo per uh, sottolineare questo dato dell'aggressione, eh, a cui ma, poi magari nel corso della trasmissione andremo a mettere anche degli aggettivi, però in questo momento ci preme sottolineare il dato dell'aggressione perché eh, dopo tutto quello che è successo continuiamo a leggere i giornali e continuiamo a trovare eh, dei tentativi di spiegare eh, i tra virgolette, futili motivi senza voler necessariamente insistere no, in un linguaggio penalistico. Però appunto eh, volevo per cercare di spiegare eh, quanto non solo sia stata percepita ma sia realmente poi stata un'aggressione, volevo leggere la lettera aperta eh, firmata agli amici e le amiche di Renato che in questi giorni appunto eh, stanno in continuazione insomma, attraversando il cinodromo e eh, insomma mm. E che è diventato il posto dove costruire mh, il ricordo e dove insomma eh, anche organizzare la rabbia ragionare sulla rabbia che questo fatto ha provocato insomma quindi leggo la lettera leggiamo gli articoli su Renato ma sembra che non parlino di lui né di quello che è realmente accaduto Allibiti e sconcertati dai mezzi di informazione nazionale, abbiamo sentito la necessità di parlarvi davvero di Renato e di quello che ha vissuto. Sull'unità del 29-8-2006 Angela Camuso ha scritto un articolo sconcertante che fornisce una ricostruzione erronea dei fatti. Non capiamo come la verità possa essere travisata in questo modo. Non è stata una rissa, è stata un'aggressione. Sulla Repubblica del 28-8-2006 è stato scritto rissa tra balordi. Non è stata una rissa, è stata un'aggressione. Quando li abbiamo incontrati a casa di Renato abbiamo chiesto ai giornalisti di non parlare di rissa, ma hanno deciso ugualmente di interpretare la storia a modo loro. E Renato aveva il valore della non violenza. Non è stata una rissa, è stata un'aggressione. Nessuno si preoccupa di sottolineare che c'erano mm, due ragazzi armati di coltello alle 5 di mattina, parcheggiati in macchina, fuori da una tenzola al termine di una strada chiusa, senza neanche essere andati alla festa. Questa non è una rissa, è stata un'aggressione. Renato non ha nemmeno cercato di difendersi, ha chiesto al suo aggressore soltanto di levare quella lama, di rendersi conto di cosa stesse facendo. Non è stato un tentativo di rapina, non è stata una rissa tra balordi, è stata un'aggressione. I testimoni e le deposizioni confermano. Lo stesso Renato, prima di morire, ha raccontato cosa gli è accaduto, è stato aggredito. Noi non c'eravamo, ma sappiamo, abbiamo le testimonianze che è stata questa la reazione di Renato. Ce lo raccontano gli anni di vita passati insieme, che sono l'unica vera testimonianza che noi possiamo offrire. Qualche anno fa, ad Acrobax, un ragazzino gli ha lanciato un pasacenere in fronte, causandogli una ferita da cinque punti, e nonostante ciò non eravamo noi a calmare lui, ma lui a calmare noi. Vabbè, dai, non è successo niente, l'importante è questo, ci ha detto. Noi sappiamo di Renato che odiava la violenza, aveva il valore della vita e la sua scelta politica è, sem è stata sempre quella di rispettarla, ad ogni condizione, nelle sue azioni di tutti i giorni. Non era un attivista politico, né, un, né era un militante, ma sceglieva di frequentare posti in cui il suo impegno sociale era condiviso e poteva esprimersi con la collaborazione partecipata, così come con il divertimento. Non vogliamo che il suo ricordo venga strumentalizzato, non vogliamo che il suo ricordo sia utilizzato, cioè, come uno strumento di potere. Vogliamo che tutti sappiano che quello che è successo a Renato sarebbe potuto capitare a chiunque, Vogliamo che l'assurdità della realtà in cui viviamo vi colpisca, come una pugnalata in petto senza possibilità di nascondersi dietro generalizzazioni di circostanza, utilizzate dai media del tipo era un frequentatore di centri sociali. Renato era anche, anzi soprattutto, qualcos'altro, e, e noi lo sappiamo. e sabato sera erano andato a ballare al Buona Onda a Focene con Laura e Paolo, a differenza di quei due ragazzi che stavano fuori dalla Den Sol con un coltello in tasca. Tutto ciò ci lascia disorientati, siamo arrivati ad un punto in cui la violenza gratuita ti aspetta in macchina per non farti ritornare a casa mai più. Gli amici di una vita, quella di Renato, qui attorno al tavolo della tristezza, se lo ricordano sempre sorridente e si domandano addirittura se qualcuno l'abbia mai visto incazzato. Partecipando con lo stesso entusiasmo ai momenti tragici come a quelli di gioia estremi ci ha insegnato come incanalare la nostra rabbia affinché ci scorra attraverso le vene e ci renda più consapevoli. Perché la nostra risposta non sarà violenta, la sua non lo è mai stata. Gli amici e le amiche di Renato. Io appunto, nell'estrema difficoltà eh, di ragionare su uh, un fatto che, cioè, che purtroppo nel, per il 90% è assolutamente razionale, non ci, si può, non, non ci si può credere al fatto che due ragazzi di 19 anni, 17, eh, mm, possano aver avuto, al di là di qualunque tipo di sostanza uno possa usare per, per agli stati mentali, dopodiché non ci si può credere che, che possa essere successa una cosa del genere. Detto questo però ehm, c'è anche molto altro da dire e per fortuna anche in questo molti compagni ci aiutano, come abbiamo visto anche nel corso della mattinata, a, ehm, appunto a ragionare su eh, quali sono i connotati di questa aggressione, nel senso che per quanto appunto ehm, la, la, la violenza possa essere determinata da condizioni sociali, da, da, da tutto quello che appunto può essere definito come degrado culturale, e, c'è nella mancanza probabilmente anche di sogni e di desideri, perché insomma eh, nessuno di noi tra i suoi sogni è quello di passare un sabato sera di cultivo, insomma. E, per quanto tutto questo sia vero, noi eh, non possiamo nasconderci dietro un dito del fatto che c'è chi eh, alimenta questo tipo eh, e alimenta non è un termine eccessivo Alimenta questo tipo eh, di comportamenti sociali, quindi quello del controllo del territorio a mezzo di violenza, quello dell'intolleranza nei confronti di chi sente musica diversa, veste in modo diverso, eh, non gradisce come tutti gli altri eh, le solite trasmissioni radio eh, che non dicono niente ma magari eh, preferisce passare una giornata con gli amici. E, Quindi tutto questo va detto, cioè va detto che sui muri di questa città c'è chi fa l'apologia delle lame, va detto che in questa città eh, eh, sempre di più si sente fuori dai baretti che c'è un clima di che mi guardo intorno e che non è, cioè che sempre più emerge eh, sotto quella rete fittissima e densissima che è la metropoli, di reti sociali, produttive, di scambi, di comunicazione, sempre di più si crea un tessuto eh, che appunto probabilmente cioè, non, non voglio dire che si è creato negli ultimi mesi o negli ultimi anni, ma che su quel tessuto si costruisce una pratica politica fascista, perché, eh, fascista è perché fascista è l'intolleranza eh, perché fascista è la volontà insomma di imporre le proprie idee con, con la violenza e tutto questo insomma lo sappiamo bene e, non so appunto se sì, sì sicuramente la, le riflessioni sull'accaduto su, sul luogo dell'accaduto su chi è stato coinvolto eh, sia Renato e gli altri due ragazzi sia per quanto riguarda quello che ad ora pare essere l'identità degli aggressori e ci ha portato comunque a fare una riflessione su eh, tutto quello che è, stato, che è stato detto finora in tutta questa mattinata di interventi in primis ci sono delle responsabilità chiarissime in questa città sul piano della eh, dei contenuti e, delle, mh, e delle, eh, delle, della mentalità che viene in qualche modo eh, alimentata, che viene eh, in alcuni casi rivendicata eh, che, e che ha un'identità eh, anche politica che fa parte di, eh, a destra, all'interno di quella de della destra. Eh, diciamo tra molte virgolette sociale sicuramente più radicale e, o se recentemente più radicale di quella in doppio petto e che in questa città è arrivata appunto dal eh, dal mh, concentrare un impegno all'interno di eh, situazioni di intervento sociale eh, come quello dell'emergenza abitativa convogliando al suo interno dalle diciamo da una mh, gruppi musicali, ehm, gente che va allo stadio, gente che vive diciamo, invece all'interno di contesti magari meno, sicuramente meno eh, identificabili politicamente, ma che all'interno di questi contesti comunque operano un intervento per porre a, al centro i valori e le, diciamo, arrivare alla, eh, a una, a una eh, aggregazione su questi, su questi temi assolutamente eh, di carattere. Intollerante, eh, razzista, quindi eh, per quanto ci guarda fascista. Eh, quello diceva Giulia delle Scritte che credo che sia diciamo, un, una cosa ad esempio, cioè, che ragion fa ragionare molto rispetto a quella che è la mentalità che si sta diffondendo in questa città attraverso anche i ragazzi eh, di età comunque anche relativamente più bassa, intorno ai 18 anni eccetera, che eh, diciamo attraverso una città in cui l'apologia della lama, lo status symbol della lama e la diciamo la distorta etica di strada che ti pone, ehm, che ti dice che il vale chi, ehm, chi riesce a chi mette per terra il primo che passa, non, eh, un, un falso valore della, della, diciamo della, dello scontro più un, un valore appunto dell'aggressione eh, dell per dirla, per poterla rivendicare sui muretti e nei luoghi del, della socialità che eh, in luoghi come Fiumicino, Focene, Fregene eh, si confondono tanto con luoghi della politica a destra eh, come è stato ripetuto dai eh, compagni del territorio poco fa eh, quel territorio è un territorio dove Sicuramente Fiumicino che ha comunque un comune a sé, ha una sua, un suo, una sua quotidianità politica diversa da quella della città di Roma, eh, diciamo, ha al suo interno comunque un'egemonia un per le sue estate culturali che ha dei nomi e dei cognomi, ha dei consiglieri in comune che l'anno scorso hanno fatto eh, modo e maniera per ottenere una piazza dedicata a Ettore Muti alla Decima Mass, che l'anno scorso hanno fatto modo e maniera per riuscire a ottenere uno spazio sociale dato che eh, sul territorio di Roma, Il faro 753 aveva perso terreno, era stato sgomberato e dato che comunque con la stessa area politica al, dei rappresentanti all'interno del comune di Fiumicino eh, hanno ottenuto comunque un'assegnazione di uno spazio sociale a partire da un'attività importante. Di, di, diciamo di, piccola, di, di piccolo commercio del, di, del, del negozio del 2.11 della eh, sede di azione giovani limitrofa. Ora, noi non vogliamo identificare direttamente dei responsabili e dei colpevoli di questa cosa, non ci sono dei responsabili, ehm, cioè ci sono dei responsabili. Questa responsabilità sta alla testa di tutta questa città. Dopodiché, che bisogna fare? Che, bisogna fare, che, che, la, che, la, che chi abita questi territori, che chi abita la città di Roma, eh, in, in, Per tutti i compagni, sia perché ormai pare è evidente che eh, essere eh, non solo una, una, una, un attivista militante ma essere anche diciamo, essere un frequentatore, un attraversatore degli spazi, cosa che caratterizza ovviamente la maggior parte di quella che è la nostra aggregazione all'interno del movimento, gli spazi musicali di socialità eh, si trovi a dover essere considerata come eh, un obiettivo di una, eh, di una di una serie di di un'emulazione di un, di un, di un costante, di, una, di, un, di un principio della, eh, della del, di, del fomentare i pischelli mettergliela in mano e mandarli comunque lì dove tu hai identificato diciamo, un nemico, dove tu hai identificato un soggetto diverso e in più l'hai identificato anche come soggetto che eh, nella tua mentalità è, è all'infamità noi, noi non ci scordiamo gli striscioni che allo stadio minacciavano in di media di ricevere coltellate noi non ci scordiamo chi sono queste persone non ci scordiamo quindi che ci essere identificato come l'infame che, dal, che dal, dalla, dalla, dalla resistenza ad oggi eh, secondo questi signori queste, queste merde eh, sono solamente un obiettivo da accoltellare, da mandare in ospedale, da aggredire, a prescindere dalla situazione del contesto eccetera, non lo possiamo mandare giù. Noi vogliamo che questa città prenda parola, noi vogliamo che tutti quanti, dai compagni ma anche proprio appunto tutto quello che è eh, il... il eh, Ciò che gira intorno agli spazi sociali alle lotte sociali a chi le, e, e a chi le promuove e le organizza eh, sia comunque si stringa e cerchi di fare un quadrato che cerchi di riportare comunque la, la bara sul fatto che probabilmente non ci sono dei, dei nomi e dei cognomi di mandanti politici, probabilmente non ci sono delle, eh, delle, delle responsabilità dirette ma sicuramente eh, bisogna farla finita con questo clima che si respira in questa città che dal, da un anno, dal 4 giugno della notte del 3 al 4 giugno dell'anno scorso, quando eh, prima di un corte di forza 9% celle, una un'azione una, un organizzata in quel caso ha lasciato ehm una ferita su un compagno di questa radio fino a quella del Sant'Anea la Pietà, passando anche per le, de, per le pe, anche quelle aggressioni agli immigrati, come passando anche per l'omicidio di, eh, di, di, di un di un operaio a, a Magliana, in seguito a un diverbio con persone legate all'estrema destra, eh, legate a degli ambienti organizzati di estrema destra di de, de, de, de, de Roma. A questo punto credo che appunto ripetendo l'invito per oggi Bonicello cinque Chiediamo sia insomma, necessario riprendere veramente parole su quello che vuol dire questa, il, il laboratorio della destra romana Roma, che cosa voglia dire, quali siano eh, le soluzioni da riuscire a, a trovare, perché questa, che appunto non ci troviamo di fronte a, eh, da un lato, una... Mh, Una, una, diciamo, una violenza assolutamente connotata politicamente e culturalmente, che diciamo, però non ha eh, dei volti eh, definibili, eh, nei, diciamo, in quella che diventano, che non hanno degli organizzatori e dei mandanti anche, a volte sono anche spontaneità, eh, emulazione. Dall'altro, dobbiamo riuscire a, a far capire a, questa, a chi in questa città ha le orecchie tappate e gli occhi preferisce coprirseli che se c'è una guerra fra bande, non l'abbiamo voluta noi. Questa guerra fra bande è di una banda che eh, è di un, eh, eh, ci, ci, ci sta più addosso, ci viene istigata addosso e questa cosa non c'è, ha, eh, ha un limite. Questo limite credo cioè, venga raggiunto la raggiunto notte, fra sabato e domenica. あっ! That's it. Bye. <laughs> Allora, io eh, ho ascoltato mh, attentamente, è molto interessante quello che avete detto, perché eh, appunto apre, mh, apre eh, forse per la prima volta, perlomeno nella nostra percezione, un, una valutazione, un, un tentativo di valutare qualcosa che fino a ieri non ci eravamo posti. Perché mh, dicevamo un poco fa, appunto, eh, per esempio, l'aggressione la, a Bernardo, al Forte, è avvenuta sette, otto mesi, otto mesi fa eh, la, mh, mh, poi fu o, vista come un'aggressione fascista quella era sì organizzata eh, e quindi poi la risposta fu data sul piano della manifestazione antifascista con lampi, partigiani, tutte le cose eh, che, di cui erano abituati probabilmente rivedendola invece alla luce degli oggi eh, l'aggressione a Bernardo era più vicina a questa, perché anche, a questa di Renato perché anche lì veniva dopo un concerto Un modo diverso di stare insieme, un modo diverso di, di gioire, di godere la vita, a cui partecipavano eh, non i compagni, ma eh, i ragazzi del quartiere o comunque i ragazzi di Roma che volevano fruire di un momento diverso, di una dinamica eh, libertaria, di fruire musica in maniera diversa, fuori dalle, dagli schemi del mercato eh, e, e come tale l'aggressione su quel terreno. La stessa cosa di, di, di Renato: io ho, ho apprezzato molto quanto dicevi tu. Di, scrivendo, um, tratteggiando la figura di Renato, appunto, Renato non stava lì a, a, a dare degli slogan politici, non stava ad attaccare un manifesto politico, eh, stava semplicemente a passare una serata eh, bella che aveva scelto eh, di vita ehm, piacevole con altri eh, e in, in, questo, in questa sua uh, in, diciamo, scelta è stato aggredito e ucciso. Ecco, vorrei che si, se possibile ritornare un po' appunto, sulla sulla figura di Renato dicevi anche aveva questa uh, scelta de della non violenza cioè di approcciare la realtà con le sue scelte determinato nelle scelte di vita però con un modo mh, diverso diciamo, di, di starci dentro ecco mh, si può tornare sulla Devo ricominciare allora era staccato il microfono quindi ora comincio un po eh, eh, ricominciamo eh, dicevo appunto che è difficile parlare di Renato al passato e mh, che tutti quelli che lo conoscono si ricordano prima di tutto il sorriso di una persona che mh, anche senza stare in modo organico, in una struttura organizzata, in questo momento c'ha ancora attorno decine e decine di amici e questi rapporti così forti testimoniano appunto la vitalità di una persona, la passione che metteva eh, nel, nel fare le cose che, che appunto sembra una banalità ma ci sono tanti modi di vivere la vita. E, Insomma, si può pensare in modo individualistico a quello che ti fa stare bene e si può pensare invece a quello che ti sta, si fa stare bene insieme agli altri, a quello che costruisce, a quello che, eh, che scambia, a quello che crea solidarietà, cooperazione. E... Seppure appunto, siamo tutti consapevoli appunto, che Renato non era un militante organico di una struttura, però tutti quanti sappiamo che ci aveva dentro nel DNA quel modo di fare cooperativo, quel modo di fare eh, che ci si dà una mano, eh, che non è mai venuto meno. Insomma. E... E comunque appunto nella, nella nella figura di Renato che tutti quanti soprattutto in questo momento mi rivolgo magari ai compagni a quelli che eh, sanno bene che cosa significa questa parola eh, de, del modo di fare di Renato, della, della, di quella piccola diversità che c'è nell'essere appunto un occupante o un militante rispetto a quella di chi però comunque si vive appunto i quartieri, si vive i territori eh, in questo modo così ricco che aveva lui, eh, la piccola differenza ehm, è enorme in questo momento nella, nella, nello sforzo che noi dobbiamo fare di trovare un linguaggio che non crei di nuovo quella che non crei in questo caso quella contrapposizione tra fascisti e antifascisti eh, che eh, in questo momento io non posso che percepire come una chiusura rispetto a quel, quel mondo molto ampio, molto, che in questi giorni eh, sta piano piano razionalizzando la lettera che leggevo prima degli amici di Renato che parla di, aggressione, che parla di aggressione, non parla mai di aggressione fascista, ma comincia a capire che il fascismo non ha come unico obiettivo i compagni che il fascismo è un attacco a una società e a un modello di vivere di cui Renato era assolutamente portatore e, e di cui tutti i ragazzi che ancora gli stanno vicini e che faticosamente stanno costruendo di lui un ricordo sono pienamente portatori e, questo modo di vivere e noi dobbiamo... Capire che è politica e noi dobbiamo capire quando facciamo le dance hall, che non è forse lo è stato in un altro momento, anche se è... Insomma, queste cose poi ci hanno sempre dei flussi, dei riflussi, delle fasi, eccetera. Forse negli ultimi anni abbiamo dato per scontata la socialità negli spazi sociali. Abbiamo dato anche molto per scontato che quello fosse, che ne so, per molti spazi sociali l'autofinanziamento che magari è altro rispetto invece a, eh, ai documenti politici che si scrivono. Abbiamo dato molto per scontato che... Eh, che chi viene alle nostre iniziative, alle nostre serate, nei nostri spazi debba capire, mentre sempre di più i ragazzi che oggi hanno vent'anni negli spazi sociali ci sono sempre entrati pagando la sottoscrizione e questa è una cosa che è così e, e non ci si viene e invece per farsi il proprio campo da carcetto, per farsi le, le proprie storie, si viene e si prende quello che il centro sociale ti dà e, e in questo senso, purtroppo, anche quella sol sulla spiaggia era molto simile a quello che, eh, che è uno spazio sociale, cioè un luogo dove si ehm, consuma un servizio di una, di una cultura altra, di una, ehm, eh, di una musica altra e la musica, insomma, senza dire banalità, ma è, è, è assolutamente cultura, è centralmente cultura e in quanto tale è anche fortemente connotata politicamente e quello che io mi sento di dire a tutti coloro che appunto magari anche diversamente da me vivono gli spazi eh, sociali è che in quella loro scelta oggi più che mai Renato ci insegna c'è una, eh, una forte scelta politica, il fatto magari di non andare in una discoteca ma di andare a una tenzola, il fatto di andare e questo non tanto perché lo diciamo noi che se. Che viviamo gli spazi sociali, ma proprio perché così viene percepito da chi quegli spazi magari non lo vive. E allora proprio, proprio lo sforzo anche. Molto spesso si fa la contrapposizione quasi invece che eh, la, la sommatoria, la moltiplicazione, la divisione tra società civile e militanti. Cioè in questo caso salta e salta non perché siamo noi che non, che non ci abbassiamo alla logica della fascisti e antifascisti, ma salta perché la fa saltare la storia di Renato, salta perché in questo caso i fascisti hanno attaccato una persona non perché era un compagno, un militante nella sua pratica di militante, l'hanno attaccata nelle sue scelte culturali, di vita, sociali e, e quindi queste scelte oggi sono sotto attacco. E, se non lo capiamo eh, rischiamo che sempre di più queste cose vengano chiuse, chiuse e la chiusura significa che tanti, per, tanti ragazzi con cui stiamo parlando in questi giorni un domani avranno paura di andare alla dancehall rec sulla spiaggia, che porca miseria! no, cioè, nel senso siamo andati tutti quest'estate al mare a farci le nostre feste sulla spiaggia e, e questa è vita e, però nella vita la politica esiste ed esiste chi eh, compie i suoi gesti anche se purtroppo non di vita ma invece di morte in base a eh, una lettura diversa eh, della vita e della politica e, e quindi al di là della scelta quindi gli amici di Renato parlano molto chiaramente in questa lettera di eh, risposta non violenta, e, non c'è bisogno in questo caso di creare una contrapposizione tra le risposte, siamo tanti, siamo, siamo anche diversi, abbiamo anche esigenze diverse, e, eh, parlo molto anche dell'esperienza dell personale che mi sto in questi giorni al Cinodromo, dove chiaramente... Eh, ci siamo noi, i compagni dell'occupazione, ma dove chiaramente lo spazio è aperto a tantissime persone che non sanno neanche che cosa vuol dire eh, autogestione, ma poi invece magari vedi che nel fare gli striscioni per Renato o nell'organizzare quello che sarà il nostro saluto collettivo eh, al cinodromo mettono in pratica l'autogestione quindi forse in questo momento noi dobbiamo fare uno sforzo molto grande di non dare per scontato alcune parole, di non dare per scontato che eh, il massimo onore per Renato possa stare appunto sui nostri striscioni antifascisti in questo caso il nostro sforzo deve essere assolutamente quello di condannare un'aggressione fascista e non ho paura nel dire questo e non ho neanche paura di non essere compresa perché mh, perché è molto evidente che, che l'aggressione è fascista, e um, il problema è che qua i fascisti cominciano a colpire anche chi non, uh, non li sta andando necessariamente a stuzzicare. Poi ecco, non vorrei essere troppo lunga, però eh, questa è una trasmissione che introduce anche eh, l'assemblea di oggi pomeriggio e chiaramente, eh, insomma, anche in questo momento, Noi abbiamo indetto questa assemblea eh, anche molto in fretta, perché capivamo perfettamente l'esigenza eh, di tutti di venire informati di quello che è successo dalle, dalle, insomma, e, e soprattutto, anche oltre che informati, di poter avere un canale in cui entrare, poter fare, poter dire in questa storia e quindi eh, insomma... Eh, poter determinare anche quella che sarà la nostra risposta e, la nostra, e il nostro andare avanti, semplicemente anche il nostro andare avanti dopo quello che è successo, che non si può andare avanti come se non fosse successo, no? E, e quindi andiamo avanti, oggi pomeriggio ci sarà questa assemblea e... e ma l'invito a tutti i compagni è veramente di venire al di là delle strutture, al di là a portare le proprie esperienze a parlare eh, della necessità di riprendere delle controinchieste perché le controinchieste sono innanzitutto per chi le fa il modo di stare nei territori e di capire che cosa succede e qua c'è bisogno di capire e sono per chi le legge il modo di rendersi conto che non è frutto di una speculazione politica quando uno dice che c'è un aumento del clima di violenza Per chi si segue tutti i giorni di media si vede, ma per chi non lo fa è evidente che si perde dei pezzi. E quindi inchieste, contro-inchieste, dossier e iniziative pubbliche che lancino e eh, che presentino questi dossier eh, al, al numero più ampio possibile di persone. Sicuramente è una presa di parola pubblica, quindi eh, ci immaginiamo da un'iniziativa territoriale a, a una manifestazione sulla quale chiaramente la difficoltà grossa di eh, contrastare le aggressioni fasciste, questa aggressione fascista ma tutte le aggressioni fasciste eh, con il più ampio numero possibile di persone che capiscano come nella loro vita vogliono rispondere perché le eh, lame sono uscite e quindi non si può far finta di niente. Questo discorso appunto va proprio ragionato nell'ottica dell'estrema della, dell complessità in cui, si sta, in cui si è svolta questo, questa, questo omicidio, questa aggressione. Eh, non solo eh, il fatto che appunto che Renato è eh, centrale questa questione, che Renato eh, non ave, non, pur non, insomma, non essendo un. è stato colpito per eh, in quanto una, a, a caso, eh, fuori da un qualunque momento di socialità eh, legato in qualche modo alle, alla sinistra antifascista della, della, di, di Roma e delle, della, della provincia eh, ma anche rispetto al fatto che eh, a quello che, che stiamo dicendo prima anche rispetto appunto alla questione che eh, non, non, non troviamo al momento, non c'è modo di dire E, e probabilmente non, non si tratta di, una, eh, di, di, una, di, un, di un caso da, da, insomma, da, da, da accostare a quello che è stato finora eh, l'attacco opposto alle, eh, alle, alle, eh, agli spazi occupati alle realtà militanti della città di Roma. Eh, lo vediamo molto più vicino appunto a, quella, a quello stilicidio di aggressioni eh, e di... Eh, intimidazioni che nella città di Roma hanno, eh, sono passate anche sotto silenzio, dato che eh, purtroppo dobbiamo farci una ragione che eh, o riusciamo su questa, questa questione, poteva anche chiudersi nella lista fra Balordi che viene fatta passare per i giornali. Eh, Se eh, non eh, e questa cosa è centrale riuscire a farla passare dato che comunque viene battuta eh, questa, questa ipotesi da parte sia della stampa che eh, pensiamo insomma che dato che la stampa poi le, le sue fonti le trova anche appunto nelle forze dell'ordine nella magistratura. Eh, temiamo che questa possa essere comunque quella, la, la linea da seguire, ma eh, ora il fatto che questi due ragazzi forse non hanno eh, eh, una tessera in tasca eh, o i gagliardetti in camera, eh, non vogliamo che, che porti a una, eh, diciamo a una a messa in silenzio di, questa cosa, come, di questo fatto come tanti altri ne sono avvenuti nelle, eh, nelle, nelle, nelle, nel nell'ultimo anno eccetera stiamo parlando comunque di eh, intorno a Campo dei Fiori eh, aggressioni consumatesi ai danni di ambulanti o anche di, di ragazzi eh, da, da parte di eh, l'anno scorso insomma una un aggressione bengalese da parte di tre più dei tre ragazzi sempre intorno ai 20 anni, sotto i vent'anni provenienti da Prati. Ehm, questa volta eh, non legati non direttamente vi, non vicini ma non direttamente diciamo, eh, coinvolti in quelle iniziative in quella in aggressione da parte eh, di elementi estrema destra eh, e che appunto se non fosse stato che eh, in questa situazione comunque abbiamo i, i compagni più vicini comunque eh, vicini a Renato e vicini eh, alla famiglia eccetera eh, stiano facendo questo ragionamento si è rischiato e si rischia tuttora dato che appunto siamo comunque nei primi giorni della... che comunque questa storia è molto probabile che avrà un lunghissimo iter eh, riuscire a non eh, tenere sotto a non, a non far passare sotto tono perché non vogliamo che passi per un'ennesima aggressione per futili motivi terminata in tragedia non è la, non è la tragedia del sabato sera consumata davanti a un locale qualunque non è, mh, è figlia, è frutto di una di un, di un clima politico c'è un compagno che vuole intervenire ciao Francisco ciao. ciao ciao senti non volevo interrompere diciamo però insomma in questi giorni insomma faccio un po di riflessioni che penso che, che probabilmente non faccio solo io cioè il fatto che comunque ci ritroviamo in una situazione in cui c'è diciamo tutto il nuovo il nuovo diciamo il proletariato giovanile diciamo, diciamo quello che anche più a basso reddito, quello che, ha, che ha meno istruzione, quello che magari non ha il diploma, quello diciamo che può essere considerato il precariato quello, quello più, più in difficoltà e poi quello che subisce l'egemonia culturale della testa oggi e poi quello che magari che viene a da dare la, la costellata e questa cosa è una contraddizione per noi che è gravissima, a me mi fa, fa molto male sapere che i miei fratelli minori sono quelli che mi cercano perché mi odiano, quando invece no, dovrebbero essere quelli che i, i, i, il referente sociale dei discorsi che facciamo sulla precarietà, sul reddito, contro lo sfruttamento, eccetera, eccetera. E per cui vivere questa contraddizione, secondo me, è un qualcosa che secondo me eh, ci dobbiamo ragionare sopra, cioè perché oggi eh, i eh, fascisti riescono a eh, fare breccia in settori sociali che invece prima una volta non erano avuto diciamo, e probabilmente rientra molto la, i, il fatto che in questi anni i, i fascisti hanno affrontato in qualche modo la questione sociale a modo loro, dicendo che se sei disoccupato è colpa degli immigrati, se, fai una, se non c'hai prospettive è colpa di questi che ti vengono a rubare il lavoro, che è il fatto che eh, questa forza lavoro in qualche modo è concorrenziale con, con la tua forza lavoro e per cui il nemico poi è l'immigrato, il problema è che, è che, è, che questi... Non, non sarebbero pesati se, se dall'altra parte ci fosse stato qualcuno che gli avesse detto il problema non sono gli immigrati ma, ma lo, lo sfruttamento, siamo tutti sulla stessa barca, ci dobbiamo unire contro, no? contro i padroni eccetera. Il problema è che questa cosa è un po' mancata negli ultimi anni, specialmente nei quartieri quelli più, più poveri, quelli più difficili, per cui Ciò che voglio dire è che il discorso non è breve, non sarà facile, perché poi nel senso che i fascisti in qualche modo gli forniscono una identità sociale contro gli immigrati e una identità culturale, la patria, la bandiera, la famiglia, tutta una serie di valori che fanno che si inseriscono poi anche nel clima generale di egemonia culturale di destra che c'è nella società, in generale. Vuol dire, no? Se il pane bianco sul quello della sera ti se lo permettre di fare un articolo di fondo in cui si elogia l'uso della tortura, voi capite che insomma che il, il clima è di destra, come egemonia culturale, come, no? come capacità di, di dettare i temi, diciamo. Per cui io penso che quello che serve no? non ci possiamo, non possiamo pensare che questa cosa si né semplicemente facendo a pizze, né semplicemente con l'iniziativa culturale. Nel senso questo è un problema che abbiamo noi e che ho io per primo nel quartiere in cui vivo, insomma si vede che, che i giovani proprietari diciamo, o non esprimono opinioni, forse se le esprimono sono quelle sbagliate. Per cui niente, non volevo arrivare a conclusioni volevo solo condividere questo stato d'animo, diciamo questa necessità secondo me di ragionare pure un attimino sulla composizione sociale, sulla composizione di classe, di, questi, di questa nuova generazione, eh, di, di fascistelli, diciamo, perché so, i fratelli minori nostri, per cui non servono solo le pizze, ma insomma bisognerà pure parlarci. ecco. Sicuramente, ecco, e... io grazie io te, eh, ti ringraziamo l'interlocutore. È chiaro che questo sarà, è un percorso difficile, l'abbiamo detto un po' tutti e tutte, e, e sicuramente eh, partirà, eh, speriamo che parta, a partire appunto da mh, questo pomeriggio, quando questa assemblea cercherà di, eh, di fare mh, chiarezza intanto e poi iniziare un percorso per, per comprendere e agire, per mh, cambiare questa situazione eh, che ci è caduta veramente anche inaspettata, non possiamo dire inaspettata. Forse maturava, ma noi non siamo stati molto attenti a questa realtà che modificava sotto i nostri piedi. E, e beh, noi ringraziamo i, i compagni e i compagni qui di, di Acrobat che sono venuti. Se, se volete dire altre cose, vediamo eh, intanto l'assemblea al 17 a Via della Masca Navale numero 6, allo spazio all'ex Cinodromo ad Acrobat. E, e da lì inizierà un percorso che speriamo sicuramente non si esaurirà in una, in una, in una riunione, eh, però, un percorso di comprensione e di attivizzazione per eh, ribaltare una, una realtà che da quando ci si è manifestata, come sabato notte, eh, francamente eh, ci ha fatto molto male non solo per la perdita del compagno Renato, ma per come si è, è realizzata. Eh, Che altro dire? Ecco, le seguiamo, seguiremo, seguiremo e stiamo seguendo e avremo anche oggi pomeriggio, abbiamo sentito poco fa l'avvocato, la, per seguire, anche se non è che la faccenda ci interessi molto, ma per a, a fare in modo che non gestiscano, perlomeno per quanto è possibile, sul piano processuale, l'altra verità, che è quella appunto della rapina, dei valori, della rissa, che, che abbiamo, detto, abbiamo detto in questa bella lettera che poi rileggeremo gli amici e le amiche di, di Renato, che non è rissa, è aggressione volte, qui c'è Paolo che ha subito l'aggressione insieme a Renato è tutto, è tutto svolto in pochi secondi veramente quindi non c'era manco il tempo di fare la rissa, un'aggressione secca eh, motivata da quelle ragioni che abbiamo provato eh, che proviamo, stiamo provando con molta difficoltà a delineare e che appunto fanno parte di una realtà che è quella che dobbiamo affrontare e eh, quindi l'appuntamento è tra poco alle 5, quindi tra poco ad Acrobax continueremo insieme questa discussione e ancora una, un saluto Un saluto, un ringraziamento a voi, massima solidarietà, ciao, e un ricordo a Renato che è sempre insieme a noi.